Стига да научите урока, пак ще ви кредитирам наново. И зато и Христос казва, Ще ви кажа от кого да се боите. Тази боязан, този страх, е благоразумието. Когато в човека се съединят отрицателното чувство сположителното, чувството на предпазливост,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 Пък, ако речете да стигнете със скоростта на светлината до най-близката Вселена, която е свързана с нашата Вселена, трябват 90 милиона години. Тъй, щото ще зависи къде отивате. Ако отивате на Слънцето и се движете с бързината на един трен и ви попитат вашите приятели, след колко години ще се завърнете, ще кажете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 Тия неща не са съществени. Силата е там да се чувстваш господар на лошите духове. Да им кажеш да те слушат. Това е онова да направят? Искам да оплаша моята жена, като я е набия. Хубаво, днес биеш, утре биеш, но тя ще избяга и ти ще отидеш да и се молиш.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 Обръщането има двояк смисъл. Обръщане към слънцето и обръщане дрехата към вътрешността, за да се изтърси прахът. Второто необходимо нещо е покаянието. Преглеждане, ликвидиране на сметката. Туриш обявление над фирмата. Аз пирам всички платки, ми додавам...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 И те пращам пак в света да работиш. Пак отвориш фирмата. Еди кой пак започва да функционира. Дава и всема. Четвъртата стъпка е възраждане. Възраждането ще обясня с друг процес и замеделието. Един замеделец има една градина, развалия и наново я е посажда. Когато започнат да изникват новите ябълки, Той е възраждане. В Него има надежда, че новата градина пак ще му даде плод. И в християнството, след като мина този процес, става в нас възраждане. Новото е почнало да никне нагоре. Възраждането е процес на цъфтене и връзване. Има обръщане, покаяние, спасение, възраждане.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 Има две крайности в християнството. Някои се показват повече смирени, отколкото са в действителност, а някои пък се чувстват повече грешни, отколкото са в същност. И едното е крайност, и другото. Кажете си правото. Аз имам в касата 10 000 лева. А не като имаш 10 000, да казваш 5 000. Лъжеш. И имаш 10 000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 Затова изхвърлете всички тия сладости от себе си. Ама, казвате, той нещо няма да правя, няма да пуша тютюн. И пак на следващия ден го запушвате. Направете го, без да го кажете. Решил съм да посаждам. Ама нищо не си посъдило още. Посади и тогава повика и своите приятели им, кажи. "Елате приятели, да видите, какво съм направил.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 А на когато работата изгори, ще се ощети, а сам той ще се избави, но тъй както изогън. И всеки, който не спазва целомъдрието и няма в себе си се страха Господен, такъв човек да го предадем на Сатана за погубване на плата, за да се спаси Духът в деня на Господа Исуса.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 ще ги приема. С теб и в смърта има смисъл. Без теб и в живота няма цел. В смърта или в живота бъди ти всякога светлият венец за моят дух. Първи ноември 1914 г. София